Cum a putut Dirk Peters să se întoarcă înapoi, să treacă banchiza, să revie de dincolo de Cercul Polar și să ajungă în America pentru a duce însemnările acelea lui Edgar Poe? Cum? Uh, uh, Dirk Peters avea în buzunar carnetul Arthur Pim când s-a agățat de ghețar și astfel fost salvat jurnalul pe care avea să-l dea romancierului american. Mm -hmm. <laughs> Înțelegeți-mă, vă povestesc lucrurile astea așa cum le știu și eu de la... Dirk Peters, care fusese luat de curent și dus înapoi spre insula Țalal, unde a ajuns pe jumătate mort de foame. Insula Țalal? Da. Cât timp se el de acolo? O, vreo trei săptămâni. Da, cel mult trei săptămâni. După cum spunea Dirk Peters. Și de atunci, el trebuie să-i fie regăsit pe cei care mai rămăseseră din echipajul Janey, pe fratele meu William Guy și pe cei care supraviețuiseră împreună cu el. Nu nu nu i-am mai regăsit. că era convins că au pierit până la unul, da, toți. Pe insulă nu mai era nimeni, nimeni, nimeni. Dar populația insulițala al. Nimeni, vă asigur, nimeni. Insula era pustie, pustie, nimeni. Metisul nu întâlnea acolo niciun indigen. Și ce a făcut atunci Dirk Peters? În fundul golfului era o luntre părăsită, în care găsi carne uscată și câteva butoaie cu apă dulce. Da. Metisul se urcă în ea, un vânt bun de la sud, da de la sud și el trecu cercul polar. Da. Și după aceea? După aceea a luat de o balenieră americană, pe bordul căruia reveni în America. De ajuns. <sus> Îmbarcarea! Și vă stiți cu putere să ajungem pe corabii înainte de lăsarea nopții! Întorcându-ne pe bord, capitanul Enghii nu ne lăsă o clipă de răgaz. În locul omului doborât de tragicele descoperiri de pe insulă, mi se arătă un comandant energic și stăpân pe sine, care avusese tăria să judece cele aflate și să tragă anumite concluzii. Cu o voce puternică, el dădu ordinul. Tot echipajul pe puntea de la pupă! aduceți l aici, pe matelotul hânt. mă și gândește-te bine la întrebările pe care ți le voi pune. Mai susții că tot ceea ce ai spus despre Arthur Pim, este adevărat? Da. L-ai cunoscut pe Dirk Peters? Da. Ai locuit cu el în același oraș din Illinois câțiva ani. Timp de nouă ani. Și-ți povestea adesea întâmplările acestea? Da. Și tu? Tu nu pui la îndoială că ți-ar fi spus adevărul adevărat în privința fratelui meu? Nu. E bine, nu s-a gândit el niciodată că o parte din oamenii de pe corabia Jane ar fi putut rămâne pe insula țalal? Nu. El credea că William Guy și tovarășii lui au pierit cu toții în prăbușirea aceea de la Clock, Clock. Da. Și după cum mi-a repetat adeseori, și Gordon că credea același lucru. Și unde l-ai văzut tu pe Dirk Peters pentru ultima dată? Uh, la Vandalia. De mult? Oh, mai mult de doi ani. Și dintre voi doi, tu sau el? Cine a părăsit primul Vandalia. Am părăsit împreună Vandalia. Tu, pentru a merge? În insulele Falkland. Mm -hmm. Și, Doc, Peters? El. El pentru. Pentru? Pentru a merge unde? Vorbește. Tot în insulele Falkland. Și unde este el acum? Bagă de seamă, hând. Îți cer adevărul adevărat. Da. Unde este acum? Dirk Peters În fața dumneavoastră Își închipie oricine mirarea care ne-a cuprins în fața mărturisirii metisului Hunt era Dirk Peters Devotatul al lui Arthur Gordon Pym, pe care capitanul Enghi îl căutase zadarnic prin Statele Unite și a cărui prezență pe vas ne furniza un nou motiv să mergem mai departe. Noaptea coborâse și pe bord, în afara sentinelii, nu se mai afla nimeni. Era o liniște de plină. în întins pe pat, în cabina mea, dar somnul nu mi se lipea de gen. Când deodată mă simt ridicat pe sus cu cabină cu tot. Apoi o trosnitură m a ajuns la ureche și, în clipa următoare, pași grăbiți, bocăniră pe puntea corabiei. Domnule capitan! Domnule capitan, capitan s-a întâmplat o nenorocire. Vai de noi ce ne facem? Ce Ce pe cere! Spune Stern, ce e? Nenorocire. Am fost luați pe coama unui sper da. care s-a rostocolit chiar de acum, schimbându-și centrul de greutate. Aprinde-ți felinarele mari! Spenare pe ce de, de mână. mână! Șeful de echipaj la mine! Să aici, capitane! Fa oamenilor și vezi dacă nu lipsește cineva! Apoi ia doi-trei din mateloții vechi și cercetează situația de la pupă! Sunt aici, capitane! Stern! Ferici! Brau. La mine! Hai! Celorlalți le ordon să-și păstreze calmul și să rămâne pe puncte până la noi ordine. Capitane! Capitană, suntem salvați! Ce spus, spui Ce-ați auzit? Suntem salvați! Elbrâna noastră a nimerit într-o desficătură de pe Suneara Este înțepenit acolo de parcă ar fi fost pusă cu mâna. E de aici nici dracu nu mai scoate. E de... Numai dacă nu i-ar veni vreo idee a este să se dea peste cap, atunci ar fi cam albastru. Mateloț! Ați auzit situația în care ne găsim. E grea. Dar o ieșire... Trebuie să existe. Șef de echipaj, la ordine, capitanic, sub conducerea domnitale, oamenii se evacueze tot de pe corabie. Mai întâi să fie puse la adăpost luntrile mari, iar apoi mici, da? În scurte vreme descărcarea de pe corabia ieșuată, alimente și alte lucruri necesare pe care le adepostirăm într-o grotă de gheață. Nu vă este frig aici, domnule Georling? Dumneata ești Hurley-Gurley. În și oase. Sunt de cart și mă plictisesc al dracului. Ha! Aizbergul ăsta e mai capricios cu o fetiță. Merge cum îi convine și încotro vreau eu. Da, e drept. Abar n'avem avem unde vom ajunge. E, cine s-ar fi gândit, domnule Gerling, atunci când să părăsea insule Kerguelen că după șase luni și jumătate va sta cocoțată la această altitudine, pe vârful unui iceberg. Bine că am reușit să punem la adăpost ceva provizii și nu-mi mare în grota asta de gheață. Altfel nu știu ce-am fi făcut. Da, în orice caz, e o nemai nemaipomenită. În loc să dai de o bază solidă, să rămâi spânzurat în aia Ai dreptate, Bosman Fără acest stupid accident, totul ar fi fost sfârșit într-un fel sau altul Ei, am fi avut timp destul ca să ieșim din mările australe Da, s-au dus și aceste speranțe, domnule Gerling Ei, și tare mă tem Cum? Cum și dumneata, Bosman? Dumneata, omul cel mai încrezător, de timp. Ah, dacă ar fi vorba numai de mine, domnule Gerling Rău n-ar fi atât de mare Cum? oare și echipajul? Da, și nu Deși îmi dau bine seama că nu sunt deloc mulțumiți. Mm -hmm. În deosebi maestrul acela Harponar. Mm Hörn -hmm. a început din nou să-și de oameni. Pe față încă nu. Cel puțin așa se pare. Și de când îl supraveghez, n-am simțit și n-am auzit nimic. Cred că vulpuiul acesta și-a schimbat tactica. Mm. De -a ceea ce mi se pare normal la el, mă miră la Martin Holt. Dar ce vrei să spui, Boțman? În ultima vreme, pare că s-au împrietenit foarte mult observat observați cum Herm îl caută pe Holt și cum stau amândoi de vorbă, iar șeful Velier îi acurde destul atenție. Presupun că Martin Holt nu este omul care să se lasă influența de Herm, nici să-i urmeze sfaturile. Dacă harponaru ar încerca să i îndemne pe oameni la revoltă... Nu, fără îndoială, domnule Jorlin. Totuși, nu-mi place deloc să-i văd împreună. Acest hern este un om lipsit de conștiință și Martin Holt se încrede cam prea mult în el. Îmi pare rău pentru Holt, Botsman. Și mie. Știți despre ce vorbeau într-o zi, când din întâmplare mi-a ajuns era la ureche câteva frânturi din conversația lor? Nu voi ști că după ce îmi vei spune, Harligă. E bine, în timp ce flecăreau pe puntea cu mm. i-am auzit vorbind despre Dirk Peters. Iar mm. spunea: Meșter mm. Holt, nu trebuie să te necăjești că Metisul n a vrut să-ți vorbească niciodată și nici să-ți primească mulțumirile mm. după ce te-a salvat de la nec. Nu trebuie să uiți că e prietenul lui Pim, al nebunului ăluia. Mm. Și ce a răspuns Martin Holt? A răspuns cam așa. Nici nu știu ce e aia. Poate vrea să-l convingă pe capitanul nostru să meargă în căutarea lui Pim. Hm. Cum l-a convins pe William ghis să se ducă până la Pol, unde și-a găsit pieirea. Și Hern, ce-a mai zis? A mai zis. Dacă Metisul va cere una ca asta și capitanul va asculta, eu mă revolt. Da, da, mă da. revolt. asta e tot ce ai auzit din discuția lor, Bosman? Atâta tot, domnule Jorling. Da, mi s-a părut destul și mi-am zis că e bine să vă spun și dumneavoastră. Da? Dar și la ce concluzie ai ajuns? Și... La niciuna, decât că îl privesc pe Hern ca pe un nemernic de ultima speță, în stare să urzească în secret un planticulos, asociindu-l și pe Martin Holt. Da, într-adevăr. Dar ce ar putea să însemne această atitudine a lui Hern? Și de ce caută să se apropie de Martin Holt, unul din cei mai buni marinari ai echipajului? Dracu, are el ceva antic, vaia turtită. Dar nu-l slăbesc. Păi, iată, uită-te. Ce se întâmplă acolo? Noi ne-am săturat! Așa nu mai merge! Capitanul ne-amăceaște! Nu-și cine cuvântul! Își bate joc de noi! E, Mateloți, înapoi! Nici un pas! Vrem lefurile noastre! Vrem să ne-ntoarcem acasă! Nu ne sacrificăm noi viețile pentru ce ul metis. Mai bine mă o vor în pierd! Să-l aruncăm în lăceancă! Cine a spus vorbele astea? Eu! Do tu, hern! Tu, da. mizerabile! Înapoi! Dacă mai faci un pas, te curăsc analie! Ne merg, Micule! Vrem să vorbim cu capitanul. Hai cu toți Hai să-mi vorbeam să-mi Cine a vrut să-mi vorbească? Hei, mateloți! Da Dați-i drum. Cine dorește să-mi vorbească? Eu! Ah! Uh. Da! Și altcineva? Și <cute> eu! Și dumneata, Hol. Bine. Vă Începeți! Spune, Hearn. Noi vrem socoteala. Vrem să ne întoarcem acasă. Asta e. În voia la noastră a fost ca până la capătul campaniei. Nu? Nici de cum, căvitare. În voia la noastră a fost până la insula țară. Minț, Hearn! V-am angajat până la sfârșitul călătoriei mele, pe care pot să o prelungesc cât vreau. Nu e adevărat! Nu mă întrerupe! Pot să o prelungesc cât vreau, cu condiția să vă plătesc suma pe care am stabilit-o la îmbarcare. Să zicem însă că sunt de acord cu voi. Cu ce vreți să vă-ntoarceți? De ce tăceți? Spuneți! Cu ce? Corabia e înfiptă în fama icebergului. și dintr-o clipă în altă... Nu s-au prăit la oasele, că te duci, te duci! Hoi de noi! Păi, iște-n urmă, oasele! Păi, iște-n urmă! Se pare că n-am ajuns la capătul încercărilor. Hellbrain nu va mai putea naviga Niciodată. După cum vedeți. Încul, Acum. Trebuie să. -i. Nu vrem să știm de nimic. Așa, e, nu trebuie vrem de să de nimic. acasă! Are dreptate, Cum? Și tu, holt, și tu ești cu Herm. și tu, veciul meu, tovarăș. Eu. Ce să zic? Vreau să mă întorc acasă. Avem o între. S-o folosim! Așa e! Cine are curaj să vină după mine la Luntre? Nu! Să nu puneți mâna de Luntre! La Luntre! La Luntre! Nu citeți-mi pe metril! Luați Luntrea! Să pregă la casa! Nu! Nu mă lau! Înapoi! Înapoi! Înapoi! Înapoi! Înapoi! Au luat luntre, au fugit nemernici care va fi soarta noastră de acum și Hellbrain Hellbrain, dispărută pentru totdeauna. Care mă pomeni cu Herrigări, vesel ca întotdeauna, de parcă în noaptea trecută nu s-ar fi întâmplat nimic de seamă. După ce îmi dăte bună ziua, îmi zise cu tonul lui Mucalit: Aia, domnule Gerling, trebuie să purtăm doliu. Doliu Herrigări? După cine? După Apolul Sud, care ne-am zărit nici nasul. Da, -a? da, Și care trebuie să fie acum la vreo 20 de mile în urma noastră. E, ce vreți? A suflat vântul în lampa asta australă și s-a simțit o mancleba când treceam noi. Iată pierdut o ocazie cu care cred că nu o să ne mai întâlnim. Chiar așa, domnule Jorling. Dar eu cred că putem renunța ușor la plăcerea de a simți vreodată frigarea terestră între degetele noastre. <gători> Faci niște comparații minunate, Bozman. Și la cele ce-am spus, mai adaug că vehiculul nostru de gheață ne duce la dracu un prasnic, în loc să cremească spre Cormoranul Giorling. Ce să-i faci? O campanie pierdută? O expediție neizbutită? Pe care nu vom relua așa de curând. Nici capitanul Lenghi nu și-a regăsit fratele, nici noi compatrioții, și nici Dark Peter, spesarmanul lui Pim. Dar i e Bosman. Ce face metisul? L-ai văzut? E rănit grav? Da, are nimic. A mai ieșit-l din încurcătură și altă dată. Dar iată că vine în fugă. Ce Dirt, e în veniți cu, acest. cu acest. Dar ce s-a întâmplat, Dirk? În lungul coastei. Să vede o barcă. O barcă? Da. Să fie acea cu noastre? noștri? cu cu care au fugit? Nu, nu, nu e barca noastră. Pare mai degrabă părăsită și lăsată în voia curentului. Capitani, de parcă asta avem nevoie. Plec în noapte. Dar eu nebunie ce vrei să faci, tu, Dirk! Capitane, vă rog, Dirt. eu pot să bine. Dacă o prind, e mai ușor pentru noi. Dirt. dacă nu mă întorc, nu nimic. Viața mea. Dirt. Fara ping, fara bietul, meu ce fără... ce ne fire, omule! A sărit! A sărit în apă! E nebun. ce dracu face! He? a făcut-o, a făcut-o! uită ca că a ieșit la suprafață! Haide Dörg, hai, curaj! Oh, și ghețarul ăsta parcă fuge cu o sută de noduri pe ceas. Mamă, unui Cu parca asta putem pleca toți! Ah, ce dorme de unui ischi! În salea mare, a părmoranului verde! Haide! Hai, mai Eliețel. Mm. Încă puțin, băiatul. Încă puțin. Ha! Uite că a ajuns sau Bravo! Ora! Ușa! Ajuns, bravo, bravo, băiat -o, ușa, băiatul! Pune-o încua! Așa! Vă străgeți mai cu putere! Mai cu putere! Om, să mă ia drapul de mie de ori, dacă omul ăsta e Hercule, To o nepotului. Oricum e grozav. E grozav. Uite că apostează! Hai să ajutăm! Dai de haide. Haideți! Hai capitane! Capitane! l am găsit! Pe toți, pe și, toți și, și, și sfui dâr, căpitan Uilamghi, fratele dumitalei, si, fratele meu. Da, da, da. E fratele meu. Trăiește dâr, mai trăiește. Trăim. Trăisc toți. Nu mai Pim. De-tu meu Artur Pim. Nu ia nimeni La două zile după această întâmplare, ghețarul nostru se izbiri în țărm și acostă. Coborârăm, ne-ndogmirăm la repezeală planul de plecare și pornirăm la drum. Barca prinsă de Metis și care fusese construită în insula Țalal, o în Paracuta, după numele unui pește grosolan sculptat pe platbordul ei. Lucru curios, în construcția acestei părci, nu exista nicio bucățică de fier, material probabil necunoscut în insula țalat. Niște legături făcute dintr-un fel de liane foarte rezistente asigurau legătura bordajului ca cele mai bune nituri. Câlțul era înlocuit cu un fel de mușchi îmbibat într-o rășină care, în contact cu apa, se întărea căpătând rezistența unui metal. Navigam de câteva zile și, pe măsură ce timpul trecea, Dirk Peters era tot mai trist, fiindcă nu dădea de urma bietului său Gordon Pee. Cu ochii străpungând negurile adânci, dea ore-întregi la pupa bărcii, fără să scoată o vorbă, nemișcat și dârz ca o zeitate gână. când barca a fost mucită cu putere înainte și la auziră îmi spunând... „Capitani, capitane, acolo, în fața noastră, da. Ea cea de care vorbea, Pim Dragul meu, ping! E Sfințul. Ce? Ce? E Sfințul Ghețarilor! sfinsu. Sfinxul! Da. Ce se întâmplă? Am făcut aborcea înainte din epravă și ne trage după ea. L-am întins de parcă să se rupă. Dai lanțul! Dai lanțul, Hermiga, altfel ne sfărâmăm! a mă rog! spus este s-a ah, vă aici, Ha. Ha. Ha. cu care au fugit, Ha. Ha. Ha. Ha. Priviți. Da. Priviți-o cum zice sfârmat. Ia, uitați-vă! Toată fierăria pare să mulță. Și oamenii? uite și pe ei, capitani. Uite-l pe Hern. Și dincoace Martin Holt. E crudă moarte. Ceilalți ce s ar fi făcut Cine știe? Ori fi murit de foame. Pe când se mai aflau în larg. asta e sigur. Nu se vede nici urmă deloc de tabără pe aici. S-ar putea ca luntrea lor să se fi ciocnit în mare de un iceberg în derivă. Cei mai mulți din și lui Hearn s-or fi înnecat, iar el și Martin Holt să fi ajuns la mal nensuflețiți. Dar cum explicați halul acesta în care se află luntrea? Și mai ales, cum de toată firărie? Ce părere aveți, domnule Gerling? Ce, știu și eu. că ar fi fost mulță cu violență. Să rămână doi oameni de pază lângă barcă, da? Iar noi... Să ne continuăm cercetarea. Am înțeles. Masivul are forma unui sfinx. Da. da. Un sfinx de culoarea funinginei. Ca și cu materia din care se compune, ar fi fost oxidat de îndelungatele intemperi în ale climatului polar. Magnet. Cum? Da. Ceea ce se vede acolo este un magnet. Cu o putere de atracție uimitoare. Acest masiv nu este decât un magnet uriaș. El a smuls legăturile de fier ale Luntrei, care zbura spre stânga cu viteza unui proiectil. Da, și tot el a atras cu forța mai nemaipomenită obiectele de fier de pe paracuta. Și barca noastră ar fi avut aceeași soartă dacă la construirea ei s-ar fi întrebuințat o singură bucată de fier. Oare apropierea de polul magnetic poate avea astfel de efecte, domnule Giorg? Cred că numai asta trebuie să fie. Dar de lung, ipoteza aceasta, nu mi se pare cea mai bună. După cât știu, în locul unde se încrucișează meridianele magnetice, nu există alt fenomen decât poziția verticală pe care o ia acul busolii, da. care se magnetizează în cele două puncte similare ale globului. Acest fenomen verificat mai de mult la fața locului în regiunile arctice, trebuie să fie identic și în regiunile antarctide. Există prin urmare și aici un magnet de da. o intensitate formidabilă, în a cărui zonă de atracție am intrat fără de veste. Da. da. Iată ce explicație cred eu că s-ar putea da acestui fenomen. Vânturile alizei aduc în mod constant spre extremitățile axului terestru nori și cețuri care conțin cantități imense de electricitate, da. pe care furtunile n-au epuizat o complet. Uh -huh. Această nemaipomenită acumulare de electricitate, magnetizată la poli, se scurge în permanență spre pământ. Da, da. Dar cum e posibil ca uriașul acesta al polului să aibă atâta putere de atracție și ce face să se magnetizeze atât de mult? Nimic altceva decât un filon metalic, probabil, ale cărui nenumărate spirale trec prin măruntaile lui, întortochindu-se și legându-se între ele subteran la temelia colosului. Oare nu ne expunem la niciun pericol înaintând către poalele masivului, domnul Richard? Nu, nu, la niciun. Bine. Atunci să mergem într-acolo, Capitani, domnule Gerling, da. ia privit acolo, acolo lângă laba ce e uriaşă. ce oh. ce acolo? Pim, Cum? dragul meu Pim. Oh. Uite ce s-a ales din el. Scheletul acela mumificat, lipit de stâncă, e Pim? Copilul meu, dragul meu Pim, oh. te-am regăsit. Acum sufletul metisului Dirk Peters poate să plece la strămoșii lui. Inima. Inima. mă sufoc? Nu mai pot. țineți să nu cazi de aici. ce faci, tot nu-i poți da din viața ta. Îți mulțumesc, capitane. Vă mulțumesc la toți că m-ați ajutat să-mi regăsesc copiilor, Pim, prietenul meu, copilul meu drag, viu la tine, viu, Pim. Dărg, dar viu. S-a sfârșit. Să păstrăm toată viața amintirea acestui om, simbol al prieteniei de sfârșit. <fie>